כאן 11. אתם FM. קסם של רדיו. לא, לא, לא, לא, עשיתם פנות, עשיתם פנות.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 טוב, אנחנו במעדן ויניל, אולי החריקות אה, אומרות לכם את זה בצורה מפורשת. והיום, היום יש לנו תוכנית מגוונת, אבל פחות או יותר בחלקה היא סביב נושא אחד, קצת עצוב. יוני באגן פה. צהריים טובים. אמירה פה. רובי שם, <תובי> הצד השני של <תובי> הגוגית. <תובי> אם הוא ייכנס, מי ינתב לנו את התוכנית. טוב, זה שיר של ג'ימי הנדריקס מאוד ידוע, wouldu child. אתה יודע איך קראו לשיר הזה במצעדי הפזמונים בארץ? נו? בנו של מכשף. בנו של מכשף. אני אוהב את התרגום של פעם, של... בנו של מכשף. אגב, זה השיר היחיד, אם אני זוכר נכון, של ג'ימי שהגיע למקום הראשון בבריטניה, וזה גם... אחרי מותו. וג'ימי הנדריקס מת בשמונה עשר בספטמבר אלף תשע כלומר חודש לפני חמישים שנה. זה לא הוא כאן, אבל זה שיר שלו. מי ששר, או שרה, תכף נגיד לכם. ריי אווינס מון כן, ריי אורנס מון, וזה מתוך אלבום משולש שנקרא Love and Peace Festival. לא רע, אבל זה לא ג'ימי הנדריקס. ולכן אנחנו נתחיל להוריד. היא גם הגיעה לסוף, ובכלל, אנחנו לא צריכים לדאוג. אז ג'ימי הנדריקס לא ייסד את מועדון ה-27, בסדר? בריין ג'ונס מת לפניו. רולינג סטונס. ואם כבר הולכים לאחור, גם רוברט ג'ונסון הידוע, הבלוזיסט שמכר את נשמתו לשטן, לפי כל האגדות, גם הוא מת בגיל 27. וגם ג'ניס ג'ופלין. עוד כוכבת. שבסוף השבוע הזה ימלאו 55 שנה למותה. אז אנחנו נשמע ג'ניס ג'ופלין. אתה הבאת את אלבום אה, מיטב הלעיתים שלה, שהיה מאוד מצליח. גדלתי עליו, אגב. מי לא? אגב, אה, האלבום הכי מצליח של הפרל יצא בעצם אחרי מותה. אז ג'ניס הייתה בת 27, והיא מתה ממנת יתר של הרואין, שזה דבר מטומטם, אבל קורה. וחבל. ואנחנו נתחיל עם שיר שג'ניס בעצם הקליטה אותו כשהיא עוד לא הייתה זמרת סולנית. זאת אומרת, היא הייתה סולנית של להקה שנקראה Big Brother and the Holding Company. נדמה לי שבארץ תרגמו את זה ל"האח הגדול וחברת האם". אז לא ידעו מה זה חברת החזקות, אמרו חברת האם. וזה גם, אגב רוב השירים שג'ניס ש... שרה הם לא היו מקוריים, הם היו קאברים <אף> שלה, אבל קאברים טובים וגם זה, המקור הוא של זמרת בשם אלמה פרנטלין והביצוע של ג'ניס ג'ופלין הוא מ-1968 זה נקרא Peace of My Heart of my heart מכיוון שזה אלבום של בסט-טוב uh, אז כמובן שאנחנו נשמע עוד אחד uh, מהשירים uh, uh, באלבום הזה וגם זה קאבר uh, וזה עוד שיר נהדר של ג'ניס uh, ג'ובלין שיוני עכשיו מכוון ומקווה לקלוע נכון למקום הנכון קריייבי וזה מתוך האלבום פרל שיצא לאחר jump to do with your life, man When you only gotta do one thing well You only gotta do one thing well to make it in this world, man You got a woman waiting before you're dead All you ever gotta do is be a good man one time to one woman And that'll be the end of the road, man I know you got more than 10 to 10, man Girl, so come on ג'ופלין, קריי, בייבי. <שמע> ואנחנו עוברים מג'ניס ג'ופלין למשהו שונה לגמרי, ואולי בעצם לא. יש איזשהו אזכור. אחד האלברט שרה פרח משוגע. מתוך האלבום התבהרות שכולו שירים של רחל שפירא. השיר הזה בעצם נכתב על ג'ניס ג'ופלין אבל, הייתה... אבל הייתה... הוא מתקשר גם לנושא הבא שמיד נדבר עליו. מן הקרעים בנשמה היא הייתה הקיסרית של העובדים והטועים הנודדים במרחבים خشשה و meהחשבgro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 Vai a mirocar, não aguardecer Vai estar mais <laughs> tarde, até mesmo quando avarele Ele es <laughs> consegue sempre Para me trazer פרח משוגע, אני רוצה לקרוא לך פרח משוגע. פרח משוגע, אחד ואלברט שתיים, רחל ולחן של מוניה מריליו וביום שישי מוניה מריליו הלך לעולמו בגיל תשעים ושלוש אגב אחד, אני חושב שאחד הרעיונות האחרונים שלו, רעיון קצר אמנם שיחה נאמר לרדיו היה אצלנו כאן במעדן ויניל כשדורית ראובני ויאנקל'ה מנדל התארחו ובהפתעה יאנקל'ה העלה את מוני בשיחה קצרה ואגב אנחנו, השיר הזה נשמע יותר שאנסוני מאשר בלוזי כמו שג'ניט ג'ופלין שר אבל זה חלק יפה מהקסם של מוני אמרילי ואנחנו נקדיש לו אה, את החלק הבא בתוכנית אה, בוא נשמע את הגבעתון מה אתה אומר? יאללה, אני בעד אם אתה בעד אז כמובן שאנחנו אנושים... איך אפשר את... להגיד לא על הגבי תרומה? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הגבעתרון, ההר הירוק. עכשיו, אה, יכול להיות שאת השיר שנשמע תכף היינו צריכים להשמיע אחרי, אחרי אה, אה, פרח משוגע, אבל זה היה מקלקל לנו קצת את הרצף שאנחנו רוצים לבנות פה. טוב, למה, מקלק... למה, למה היינו צריכים ולא? כי גם את השיר הבא שנשמע, חוץ מזה שמוני אמרי לו... אה, רחל שפירא כתבה והשיר הזה הגיע למקום השני בפסטיבל הזמר תשל"א משמע 1971 ומי זכה? אתה זוכר? אני אשיר לך רק הירח זורח אילנית נכון מקום ראשון מזרח המקום שישי. לא, לא נדל. די, מה אנחנו עושים פה קריוקי, באמת. בוא נשמיע את כל האלבום, וזהו. רגע, יש לנו פה, יש לנו מחש למעלה, והיא מסתובבת לה בעליזות ובנחמדות, והגיע הזמן שנשמע. טסי קשת, ומתוק האור בעיניי. כאמור, רחל שפירא מילין, כאמור, מעוניין הרי rechte <laughs> او <laughs> for <laughs> all ומבל עליך, כבר מה קורה בך ללחם? געגועיך הם לך כנפיים, ומתות האור בעיניים. איבה זה ביתך ושדותיך, איבה זה כל אהבותיך. טעם הזמר שלא שרת עדיין, ומתות האור בעיניים. טעם הזמר שלו שרת עדיין, ומתוק האור בעיניים. טעם הזמר שלו קשת ומתוק האור בעיניים, פסטיבל הזמר והפזמון אנחנו נמשיך עם עוד פסטיבל. מה אתה עושה? מה אתה עושה, יוני? מה? מה? לא, לא, בדקתי בדיוק על משהו שדיברנו עכשיו. אה, הולכים לבחון אותי עכשיו. לא, לא. טוב, אה, אז אני אספר סיפור. אתם מוכנים לשמוע סיפור? יפה. אה, אתם יודעים מי ניצח בפסטיבל הזמר אה, והפזמון תשכ"ט 1969. זה היה אה, יורם גאון, ששר שיר של אה, דן אלמגור ואפי נצר. בלד על החובש. ולמקום השני הגיע שיר של אהוד מנור ונורית הירש בדרך הזרה. ולמקום השלישי הגיע שוב יורם גאון עם השיר אה, עץ האלון. אה, מי זה? יורם טהרלב כתב את ה... יורם טהרלב כן, ומוני אמריליו. אה, לכם. לכם. עכשיו, אה, למעשה כמה שאני יודע, הציעו ליורם גאון לשיר גם את uh, בדרך חזרה. היו לו שלושה שירים בפטיבל של נכון. שלושה. הציעו לו את בדרך חזרה, והוא החליט שלא. אז אבי טולדן עוד שר, והגיע למקום השלישי. אגב, באלבום הזה שר את השיר הזה דני גרנות. למה? בגלל עניינים של זכויות בין חברות תקליטים לא שחררו ביצועים שונים. אבל ביצוע עדיין נשאר עוד שיר. שלא יגיע לשום מקום. בסדר, אבל... ומי זוכר אותו? דרור יקרא. אבל לא ה... דרורי, לא, לא, מה זה? משהו אחר. זה היה פסטיבל אחר. לא, האמת היא שזה לא היה באף פסטיבל. טוב, שנשמע את עץ האלון. שנשמע את עץ האלון. מוני אמר רדיו. תרלב. יהורם גאון. ואם תישארו איתנו... תשמעו אחר כך, עוד יורם גרם, נדיר, יקר. ויוני יראה לכם את זה. טוב, אנחנו לא בשידור חי, אבל אנחנו אחר כך נצלם את זה. תראו את זה בצילומים. In the rain and shine The king doesn't exist Pourquoi society Pourquoi and what happens Presentation of the SCI Frei鐘 Thank you. their heart it's crid He's Yup'a וזה היה עץ האלון ששרו לו או-או-או-או-או-למה, או-מדוע ועד כאן מוני אמריליו שהיו לו חיים מלאים במוזיקה ואגב בוויקיפדיה כתוב שהוא המלחין שהיו לו הכי הרבה שירים בפסטיבל הזמר שהגיעו לשלושת הגדולים אחד עשר שירים אבל עדיין המלחין שזכה הכי הרבה במקום הראשון יעקב הולנדר וזו הייתה פינתנו הטריוויה הלא חשובה של היום או כן, בכל זאת, אחד עשרה שירים והפמור. יורם גאון הבאת לנו איפי, ספר נחמד גם נדיר, ירושלים של ברזל חברים, לא של זהב, של ברזל. אז נספר קצת על זה? כן, למה? קודם כל מה יש עוד ב-AP הזה? ב-AP הזה יש, הוא פותח עם ירושלים של ברזל, אחר כך יש את נערת החיילים, ובצד א', צד ב', הכותל, בשערייך ירושלים, הוא מסתיים ב... אוקיי, okay, אז אנחנו מניחים שהאלבום הזה, המיני, האיפי הזה, יצא מתישהו לקראת סוף 1967, כי השירים הם כמובן שירי, חלקם שירים מלחמת ששת הימים. עכשיו כמובן, אתם, אני מקווה, זוכרים שאת ירושלים של ברזל uh, כתב uh, מאיר אריאל. זה מבוסס mm -hmm. על ירושלים של זהב, של uh, נעמי שמר. אגב, לא כל כך אהבה את העובדה שלקחו שיר שלה שאלה, ובעצם שינו אותו, כי הטקסט של מאיר אריאל שונה מאוד מהטקסט של נורי שמר. אגב, אתה זוכר שקראו לו הצנחן המזמר, למאיר אריאל? כן, בטח. אבל הוא לא היה הצנחן המזמר היחיד, כי גם משה הלל נקרא הצנחן המזמר. מעניינים אם רבו על זה. לא, אני לא חושב. טוב, זה... אז בואו נשמע אגב, למה ירושלים של ברזל? ברזל, נשק, ברזל... אז נשק, נשק. תחמושת, עופרת... כן, כן. ירושלים הלא כל כך מוזהבת. Okay. יורם גאון. איפי. 33 סיבובים ושליש לדקה. לא טעינו, לא שונאו עד 45. במחשקאיך, ירושלים, מצאנו לב, אוהב. أك على أ به أها يط ארץ בשל שחור, הלא לחומותיים קראנו פה. הגדוד רגום, רץ קדימה, דם ועשן וגלול. ובאו אמא אחר אמא, בקהל השג וגלול. נושך שפתיו ולא יהיה גל. Sifat ytudelilpon Ad shesop-sop Kulach adegel M'albik ha-lechot Yerushalayim Shem barzay Shem of heret Shem shkot Halolech homo Pani Kah-ah-ah-oh Yerushalayim Shem barzay Shem of heret Vocês turned it into the small discut Prepare l'm turned in a light N' spoken with the Lord You came by a tongue Now you can sacrifice a sea L'anima Amen. תקווה בת שנות אלפיים ועוד חמישים שנה, כן, שלא כל כך מתגשמת. טוב, נמשיך בטריוויה. נמשיך בטריוויה. ובכן, איזה שיר זכה במקום הראשון בפסטיבל הזימר תשכ"ז 1967? נו? נו. נו. נו. נו. רבים נוטים <תקפה> לחשוב שזה היה ירושלים של זהב, אבל <תקפה> לא, כי ירושלים של זהב זה שיר שהוזמן לפסטיבל. וטדי קולק, כשהוא שמע אותו בפעם הראשונה, הוא כל כך מתלהב שהוא ביקש בסוף שישמיעו אותו <תקפה> עוד, עוד, עוד פעם. פעם. מי שזכה, אגב, היה מי ששר מי יודע כמה, במבטא אמריקאי. אז eh, אני לא ידעתי, עד שלא ראיתי את האלבום של פסטיבל הזמר, okay. שירושלים של זהב לא היה השיר היחיד שהוזמן לפסטיבל ולא התחרה. יש עוד שיר. Okay. יש עוד שיר שכתבו אותו יורם תיארלב, עוד פעם יורם תיארלב וסשה ארגוב, וזה נקרא, אז למה שלא נחייך, הפרברים? אז למה שלא נשמע את הפרברים? נשמע ונחייך. נחייך. She al-yad ha-rak-e-fet Shong-im od milim Mo' ene ni o-he-fet טוב, הפרברים בשיר שהוא לא כל כך אופייני לסגנון שלהם שהוא יותר, בוא נגיד, מינימליסטי זה לכבוד הפסטיבל, תזמורת, עיבוד, אריה לבנון עליו השלום איבד את השיר הזה אז כאן אנחנו נפרדים מפסטיבל הזמר והפזמון תשכ"ז ועוברים ללהקת בנזין ולידיעה העצובה ש... בשבוע שעבר, על פטירתו של יחיאל קיטש אמסלם שהיה הגיטריסט השני בלהקת בנזין לצד פוליקר כמובן. Mm -hmm. אז מה נשמע? ספר מה נשמע? עם, לא uh... שאלתי מה שלומך, מה נשמע בה... כן. זמת, אל... גם בגלל העונה וגם בגלל מה, מה שקורה גשם. גשם. שזה השיר היחיד שקיטש הלחין לאלבום וגם שר וזה אחלה שיר שבעולם. אפילו הוא נותן לך את האות. עוד פעם. אבל תגיד, זה השתלב יפה ככה. טוב, זה שיר יפה אז בוא נדבר הרבה. גם לא נשמע אותו עד סופו כי הוא שיר ארוך. גשם, ועכשיו אנחנו הופכים צד והולכים ללהיט גדול, גדול, גדול, גדול, גדול של בנזין, שכמובן יעקב גלעד כתב ויהודה פוליקר שר, והוא כל כך גדול שלפני לפני 43 שנה במצעד השנתי תשמ"ב הוא הגיע למקום הראשון גם בגלי צה"ל גם ברשת ג' זה כמובן יום שישי את יודעת יש בעיר מסיבה עכשיו יוני סיים לכוון ואנחנו נשמע דבר בא יום שישי זה עוד כמה ימים אז לוקח זמן let off the button אז אמנם היום יום ראשון, רק יום ראשון. אז כבר אפשר להשאיר על יום שישי. אחלה בנזין. אחלה יום שישי. אחלה להיט, אוקטן. להיט גדול. זה מה שנקרא להיט באוקטן גבוה. <laughs> uh, זהו, הגענו לסוף התוכנית הזאת. נאחל חתימה טובה. צום קל למי שצם. כבר חתימה טובה. שבוע טוב. צורות טובות, נגיד תודה לאמירה שהפיקה, לאובי הטכנאי, ליוני בגן שהביא אה, תקליטים ואנחנו נסיים. עם מה נסיים יוני? ספר נא עם מה נסיים? נסיים חפלה לא? אלבום שנקרא חפלה ישראלי <חפלה> עם <חפלה> חומוס <חפלה> וחריף ו... והסימונים של רובי. הסימונים של רובי שאומרים יאללה, לכו על זה. אל תגנבו לי את הזמן. דורי בן זאב. גנבים. גנבים. והשיר הזה לא מוקדש לאף אחד. שבוע טוב. בשורות טובות. ותחזרו בשבוע הבא. יהיה עוד מעדן גביניל. עם הרכשים. עם החריקות. אבל בגלל זה זה גביניל. אולי מחטים חדשים. מחטים, מחטים. זה הפתרון.